Jóhannes að Guðspjall, 11. kapli. Maður sá var sjúkur er Lasarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og mörtu sístur hennar. En María var sú er smurði drottinn smyrslum og þerraði fætur með hári sínu. Bróðir hennar, Lasarus, var sjúkur Nú gerðu sýsturnar Jésu orðsending, drottinn, sá sem þú elskar, er sjúkur. Þegar hann heyrði það, mælti hann. Þessi sótt er ekki bannvæn, heldur Guði til dýrðar til þess að Guðssonur veksamist hennar vegna. Jésús elskaði þau, mörtu og sýstur hennar og Lazarus. Þegar hann frétti að hann væri veikur var hann samt umkýrt á sama stað í tvo dagar. Að þeim liðnum sagði hann við Lærisvenna sína. Þörum aftur til Júteu. Lærisvenarnir sögðu við hann. Rabbi nýlega voru menn þar að því komnir að grýta þig. Og ætlar þú fangar aftur? Jésu svaraði. Eru ekki stundir dagsins tólf? Sá sem gengur um að degi rasar ekki því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur um að nóttu rasar því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta mælt og sagði síðan við þá. Lazarus, vinur okkar, er sopnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisvinar hans. Drottinn ef hann er sopnaður, batnar honum. En Jésús talaði um dauða hans. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá saði Jésús þeim berum orðum. Lazarus er dáinn og ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þið skulu trúa en föru nú til hans. Tómas sem nefndist fýburi sagði þá við hinalæri svinnana Við skulum fara líka til að deyja með honum Þegar Jésús kom varðan þess vís að Lazarus hafði verið fjóra daga í gröfunni. Betania var nálægt í Jerusalem, hérum vil 15 skeiðrún um þaða. Margir geðingar voru komni til Mörtu og Maríu til að hugga þær eftir bróðumissinn. Þegar Marta frétti að Jésús væra koma fór hún á móti honum en María satt heima. Marta sagði þá í Jésu, drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróði minn ekki dáinn. En einni nú veit ég að Guð gefa þér hvað sem þú byður hann um. Jésu segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísinu á efsta degi. Jésús mælti, ég er upprísan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að lífu lífið degi. Trúir þú þessu? Hún segi við hann, já, drottinn, ég trúi að þú sért Kristur Guðssonur, sem koma skal í heiminn. Aðsvo mæltu fór hún, kallaðu Maríu sístur sína og sagði í hljóði Mistarinn er hér og vill finna þig. Þegar Maria heyrði þetta, reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jésús var ekki enn komin til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Fólkið sem var heima hjá María huggana sá að hún stóð upp í skyndi og gekk út og fór þá eftir henni. Það hugði að hún hefði farið til grávarinnar að gráta þar. María kom þangað sem Jésús var og er hún sáan, hann fjall hún hún til fóta og sagði við hann Drottin Ef þú hefði verið hér, væri bróðið minn ekki dáinn. Þegar Jésús sá hann að gráta og þau gráta sem með henni komi, komst hann við. Var djúft hræður og sagði, hvar hafið þið lagt hann? Þau sögðu, drottinn, kom þú að sjá. Þá grétt Jésús. Þau sögðu, sjá hversu hann hefur elskað hann. En nokkri sögðu, gæt ekki sá maður sem opnaði augu hins blinda, einni varnað því að þessi maður dæi. Jésús varð aftur mjög djútt hrægður og fór til grafarinnar. Hún var hellir og stein fyrir. Jésu segir taki steinin frá. Marta, sýstir hins dána, segir við hann Drottin, það er komið náleikt af honum. Það er komið á fjórða dag. Jésu segir við hann Sagði ég þér ekki Ef þú trúir, myndt þú sjá dýr Guðs. Nú var stefnin tekin frá en Jésús hóf upp augu sín og mælti. Fadir, ég þakka þér að þú hefur bænhert mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávalt. En ég saði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis til þess að fólki trúi að þú hafið sendt mig aðsó mæltu hrópaðan harri röttu Lasarus, kom út hinn dáni kom út vafin líkblæjum á fótum og höndum og með sveita dúk bundinum andlitið Jésu segi við fólkið leysið hann og látið hann fara. Margir gýðingar sem komni voru til Marju og sáu það sem Jésús gerði, tóku nú að trúa á hann. En nokkri þeirra fóru til Farisea og sögðu þeim hvað hann hafi gert. Æðstu prestarnir og Fariseadnir kölluð þá saman ráðið og sögðu Hvað eigum að gera? Þessi maður gerir mörg tákn Ef við leifum honum að halda svo áfram, munum allir trú á hann, og þá koma rúmverjar og taka bæði helgidóm okkar og þjóð. En eitt þeirra, Kæfas, sem það ár var æðsti prestur, sagði við þá. Þið vitið ekkert og hugsið ekkert um það að ykkur er betra að eitt maður deyi fyrir líðin en að öll þjóðin torkímist. Hann tók þetta ekki upp hjá sjálfum sér en þar sem hann var æðstiprestur það ár gat hann mælt að spámanlegri andagift að Jésús myndi deyja fyrir þjóðina og ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að sapna saman í eitt dreifuðum börnum Guðs. Upp frá þeim deyji voru þeir ráðnir í að taka hann á lífi. Jésús gekk því ekki lengur um á almannafæri í Jútegu, heldur fór hann þaðan til staðar í grennd við eiðumörkina, í þorp sem heitir Efraím, og þart valdist hann með læru sínum. Nú nálguðust páskar gyðinga, Og menn komu hvaðan upp til Jerúsálem fyrir þáskana til að hreinsa sig. Men leituðu að Jesú og sögðu sína milli í helgidóminum. "Hvað haldið þið? Skyldan ekki koma til hátíðarinnar? En ældstu prestar og farisear höfðu gefið út skipunin um það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skyldan segja til." svo að þeir gætu tekið